Ma, goizu eratik bat eratzen nintzela ma, Kotxe bat ma, Jarritzen zi joan Bait miratzez ikan Eta hori, bani, esko, atzeleratzen nuen Beraik atzeleratzen zuten Frenatzen nuen Beraik atzeleratzen zuten Eta, ba, eskatu, ba, modu horretan, nes? Aziz ziren Ta, basakabira eltzeko ba, Berroita mar metroin guru Beratzen zirenean ba, Piruloak etargiak argiak izkia zen Sekretak bai, e, Estilo bat Betza. Eta, ba hori, beha heldiaraz iziaten, beha bide ez? Hordun, e, kotxetik hitzin nintzen, lurrera botan induten, eskuan pistola zukatela Eta beraieko jukatzen, beha, donde esta alarma, donde esta alarma Eta ni basan ninen, beha hori, que arma, que arma, de que estáis hablando Eta beraien jarrera hori zanzen, ez? Piskat, beraien... Ba, pistolarekin mehatxatzen, bai, eta ba lurrera botan ditute eta berari joanian, eh. ez? gero eh pistola scout katela, ba eramandute e, bide batera, bai, Eta ordun agertu zien beste lau lau sekreta edo, bai bi kotzetatik jitsi ziren eta ba ba bilustonen Bidean dengoela bi bilustonen dute. Tarsi ziren ma ba, kotxaren miaketarekin, eh. Orduan kotxiam miaketen zeudenan, ba, honetan nahieria eskatuti ziaten. Besterik es nahieria eta ba kotxamiatzen jarraitu zuten, es. Ordun, e, miaketa ba, oso zeati izan zen baide iratu zuten guzti guztia, kapoa, maleteroa, eh asientoa, guztia, guztia, guztia. Bai. Eta eh hori kocha tuta, bai niak eta teatain ostean, eh ba, hortu erdi pasata edo ba, ja te pu esirte santiaten, es. Pero ten cuidado. Orduan nik egiten duan irakurketa, piskatonen ganean da, edo nire egiten zitan ba, berlingo granate batekin eta beltagan atzen ba, edozein gazte geldituat zutela, bai hau da finean, beraiek bilatzen zuten ba, deskriptioekin e, ori, bat egiten duela eta ba, nik egiten duan irakurketa ba, edozein pertsonari, ba, edozein kaleko pertsonari ba, bertatu altzitzaioela ba, historia hau.